Csapatgyűjtés. Ki akartam szállni. Nagyon beleuntam már az egészbe. Ez 1960 körül történt. Stanley Leonard Pitts Jr. újságírónak 1981-ben. Nem meglepő módon a történet kisé homályos azon a ponton, hogy Stanley hívta -e fel Jack kirby néhány új munka kapcsán, vagy Kirby magától ugrott be a Timely irodájába, hogy kiderítse, miféle lehetőségek nyíltak meg előtte Joe Manley halálát követően. Amikor Frank Jack Koya rajzoló elintézte visszatérését a céghez 1956-ban és 1957-ben, Kirby írt és rajzolt néhány történetet a timeline az American News terjesztővállalat bukása előtt. Az ezt követő munkahiány elől az archie -hoz és a DC Comicshoz menekült, valamint készített egy űrverseny inspirált a szindikátusi képregényt, Sky Masters of the Space Force, az űrerő égi urai címen. Ezek az ajtók azonban vagy már is bezárultak, vagy készültek bezárulni előtte. Munkára volt szüksége. Lee addigra átadta menőli korábbi megbízásainak egy részét Steve Ditkónak, úgyhogy az újonnan elérhetővé vált munkák felosztása már megkezdődött. Később Körbi azt állította, hogy a cég az összeomlás határán állt. Lee tehetetlenségében az irodájában zokogott, és költöztetők hurcolták el a bútorokat, aztán az ő színre lépésével minden jóra fordult. Lee tagadta az okogást, ahogy azt is, hogy a cég az összeomlás szélén állt volna. Talán Lee a barátjáért, menüliért hullajtott könnyeket, és ezt értette félre Körbi. hogy is, Lee nek szüksége volt egy nagy teherbírású rajzolóra, ráadásul őszintén csodálta Körbi tehetségét, úgyhogy rögtön munkára is fogta. Együtt találtak ki szífi történeteket a korszak olyan szörnfilmjei nyomán, mint a hangyák, Dem, a Massa, De Blob, de Westernben és egyéb műfajokban is utaztak. Műveik általában a Tales to Astonish, lenyűgöző mesék. A Strange Tales különös mesék és hasonló magazinok vezető és címlaptörténetei lettek, és olyan címeket kaptak, mint a I Discovered the Secret of the Flying Saucers, felfedeztem a repülőcsészályak titkát, és a The Thing Called It, a dolog, amelyet úgy hívtak, az. Idővel ezekből a sematikus bérmunkákból, valamint a cég humoros és romantikus képregényeiből nyert formát az az ötletekből és személyiségekből összeálló sajátos ötvözet, amely a popkultúrát megváltoztatta. Akkoriban azonban még mindenkit csak az egyéni és a céges túlélés foglalkoztatott. Noha Lee a beszakadást követően ritkán hozott be külsős írókat, a testvérével lerível kivételt tett. Mióta 1955-ben kilépett a légierőből, erőből, Larry a The New York Times-nak és a Magazine Managementnek dolgozott, leginkább a beragasztó részlegen. Mivel szeretett volna rajzoló bálványa körbi nyomdokaiba lépni, körbi rendszeresen adott neki tanácsokat, többek között azt, hogy ne fájjon a feje a pontos anatómia miatt. Larry beiratkozott az Art Students League és a Pratt Institute kurzusaira. Sten és Larry egy alkalommal együtt próbált eladni a szindikátusoknak egy kertvárosi párról szóló képregényt, a Jack and jill amelyet Stan írt és Larry rajzolt. Larry lassú munkavégzése azonban véget vetett a projektnek. Most, hogy Lee úgy érezte, senki sincs, aki az ő szája íze szerint írná a képregényeket, az öccséhez fordult. Bár Larry nem íróként tekintett magára, Sten azzal biztatta, hogy a légierőtől erőtől hazaküldött leveleit ügyesen írta meg, és majd ő megtanítja a képregényírásra. Larry romantikus képregénycsíkokkal kezdte, de Lee végül körbi sok szörny képregényének írói teendőit is rábízta. Miután megkapta lítől a rövid szinopszisokat, Léri a maga rajzolói adottságaival bélyegnyi rajzokra bontotta le a sztorit, és megírta hozzájuk a dialógusokat. Aztán lefordította a rajzokat egy teljes gépelt, panerről panerre haladó forgatókönyvé, amelynek alapján körbi végül megrajzolta a képregényt. Larry a márvel korai időszakáig írt történeteket Körbinek, többek között olyan karakterek kalandjaihoz, mint Thor, a hangya, Vasember és a fákja. Hogy a szinopszisokat Lee egyedül találta -e ki, vagy a Lee és Kirby közti beszélgetésekből születtek, tisztázatlan, bár Larry maga mindig abból indult ki, hogy kizárólag Stan a történetek forrása. Egy valami vitathatatlan, 1958-tól Jack Kirby rengeteg képregényt készített különböző műfajokban Stan Lee-nek és Stan Lee-vel. Az összes rajzoló közül leginkább ő határozta meg Goodman akció és képregényeinek stílusát és hangulatát. Cégnév hiányában Kirby vizualitása tette beazonosíthatóvá ezeket a történeteket. Lee és Kirby párosítása, valamint néha Lieber közreműködése megbízhatóan izgalmas, bár olykor butácska, sci és western sztorik sorozatát eredményezte. De beletelt még némi időbe, hogy ezek a sztorik igazán kinőjék magukat. Stanley és Jack Kirby még nem Stanley and Jack Kirby volt, de már jó úton jártak, hogy azok legyenek. Ekkoriban, ahogy megszaporodtak a megbízások, Lee tehetséges és megbízható, rendszeres határidős munkára képes rajzolók szűk körét gyűjtötte maga köré, hogy velük végeztesse el a rajzolói feladatok nagy részét. Körbi mellett ebbe a szűk körbe tartozott Don Heck, Dick Ayers, Paul Reynman, Joe Sinott és Steve Ditko, valamint Larry Lieber, aki rendszeres forgatókönyvírói munkát is végzett. Heck így nyilatkozott erről a csapatról. Azt hiszem, ez a Marvel egyik különösen kedves húzása volt. Sten összegyűjtött arra a sok sorozatra egy rakás embert, aki szívvel lélekkel végezte a munkáját, és mind más stílusban dolgozott. Ditko Kirby, én és Dick eyers voltunk az oszlopos tagok. Heck ráérzett az egyik kulcs tényezőre, amely olyan vonzóvá tette lee és a Timely atlaszt a rajzolók számára. Bár a kedves szó nem tűnik túláradó dicséretnek határozotta megkülönböztette a céget a konkurenciától. Az akciókalandzsánerben utazó rajzolók másik főpiacát a National Comics jelentette, amelyet hatékony vállalati gondolkodásmóddal szerveztek és vezettek. A szerkesztőségi irodák egymás versenytársaiként működtek, így ha egy rajzoló a DC egyik szerkesztőjének dolgozott, semmiképpen nem kérhetett vagy fogadhatott el munkát egy másiktól. Egy ilyen légkörben, a rajzoló hiány idején a National néhány szerkesztője lekezelően, megalázó módon viselkedett a szabadúszókárdájával, a legkevésbé sem kedvesen. Az egyik szerkesztő arról vált híressé, hogy WC-papírnak minősítette és visszadobta az egyik író munkáját, majd ugyanazt a történetet a saját ötleteként adta el, és felbérelt egy másik írót a kidolgozására. Sok szerkesztőségről azt plegykálták, hogy a szerkesztő pénzt kér az íróktól és rajzolóktól az alkalmazásukért cserébe. A Nationalben ben lenyűgöző munkák születtek, amelyek színvonala olykor túlmutatott a gyerekek puszta szórakoztatásán, ám a vállalati légkört nem úgy alakították ki, hogy kedvezzen az innovációnak és a lelkesültségnek, hanem úgy, hogy szinten tartsa az eladásokat és biztosítsa a veterán alkotók szűk csoportjának lojalitását. Noha a Nationalnek volt vezető szerkesztője, bizonyos Erwin Danenfeld, ő az átfogóbb képet tartotta szem előtt. Például azt, hogy mitől lesz egy borító, vevőcsalogatóbb a többinél, és hagyta, hogy a szerkesztői hűbérbirtokok magukat igazgassák. A Timely Atlas beszakadás utáni időszakában Stanley volt a kulcsember. Néha-néha Martin Goodman is beleszólt valamibe, de általában hagyta, hogy Lee foglalkozzon a szabadúszókkal. Noha nem álltak távol tőle a beszólások, hogy a finomabb leszidások összességében lelkesítette a rajzolóit, akiknek rajongott a munkáiért. Ráadásul mindenki tudta róla, hogy nem haragtartó. Ha bedühödött, az mindig egy konkrét dolognak és az adott pillanatnak szólt. Heck emlékei szerint lível könnyen ment a munka, mint mondta, sosem volt vele semmiféle problémám. Persze a DC jelentősen többet fizetett, mint a Timely Atlasz. És egy DC szerkesztő, Stennel ellentétben alig ha próbált rendszeresen rávenni egy-egy munkáját leadó rajzolót, hogy üljön le pár percre és végezzen el pár sürgős korrekciót, grátis, egy másik rajzoló munkáján, amelyet mielőbb a nyomdába kell küldeni. Línek tehát jó szolgálatot tett barátságos és szívélyes természete. Egyrészt szükségből, másrészt természetéből adódóan be tudta vetni a személyiségét, amellyel elérte, hogy a rajzolók úgy érezzék, különlegesek és fontosak neki, rajta keresztül pedig a cégnek is. Sokan érezték magukat izgatottnak és energikusnak Lee jelenlétében. Idézve újra Hekket, Lee összegyűjtött a sorozataihoz egy rakás embert, aki szívvel lélekkel végezte a munkáját, méghozzá nagyrészt azért, mert Lee elérte náluk, hogy szívvel lélekkel végezzék. Karrierje során Lee mindig arra ösztönözte a kollégáit, hogy a lehető legjobb lyukat nyújtsák. Általában neki, de olykor akár az ő személye ellenére is. Továbbá mindenki tudta lee hogy nem várakoztatja a rajzolókat a következő megbízással. A lojalitást lojalitással hálálta meg. Egy olyan vállalat számára, amely sok versenytársánál kevesebbet tudott csak fizetni, okos üzleti politika volt a következő megbízás kilátásba helyezése. Bár sosem adta fel a főállását, Lee továbbra is sok idejét és energiáját ölte ambíciózus mellékprojektekbe, köztük számos szindikátusi csík kidolgozásába. Elvégre hiába támadt fel Goodman márkanév nélküli termékvonala, a jövője bizonytalannak tűnt. Akkoriban a Megazine Management a Madison Sugárút 655 alatt álló irodájának két kis szobájában működött. Az Empire State Building dicsőséges napjai a múlt ködébe vesztek. Így aztán Lee folytatta a külsős projekteken végzett munkáját is. Megbízta a timely humoros anyagainak rajzolóját, El hartley hogy vegye át Manoli helyét a Mrs. Lyons Capson, ám a csík már nem húzta sokáig. Utoljára 1958. december 27-én jelent meg. Tony Mendez megpróbálta eladni Lee ötletét, egy art script, Festményforgatókönyv című könyvre, amely vicces kép aláírásokkal közölt volna klasszikus és közkincsnek minősülő festményeket. Mások később sikerre tudtak vinni hasonló koncepciókat, Lee próbálkozásából azonban nem lett semmi. Szintén Mendezen keresztül Lee 1959-ben megállapodott a Batman archive egy 19. századi metszetekkel teli könyv kiadására. Valószínűleg ez lett volna a Look Back in Love Fair, emlékez nevetve, amely Lee vicces kép aláírásait kombinálta volna a Batman gyűjteményében lévő képekkel. Ezt a doktor torpedózták meg, köztük a World Publishing Company és a Scribner's is. Mendes házalt Lee Stagline című projektjével is, amely valószínűleg egyfajta Dear Abby férfiaknak lett volna, bár nem sokat tudni róla. A Dear Abby egy 1956-ban indult máig létező tanácsadói amely fénykorában több mint 1200 újságban futott. 1959. áprilisában Mendez, Lee és Russ Heath rajzoló egy Lear Reputé című kisépikáns felnőtt képregény csíkját próbálta eladni. Megkereste többek között a mcgraw és a Simon schuster is. Azt hiszem, a gyönyörű rajzoknak köszönhetően nagyon szép és vicces sorozat lehetett volna, Írta Ger Appledorn, képregénytörténész, aki logikus és hiteles időrendbe szervezte Lee Mendez archívumában talált anyagait. Az Alter Ego 150. kiadásában. De, folytatta Appledorn, talán egy kicsit túl merész volt a korához képest. Nem témájában sok akkori történetnek volt prostituált a főszereplője, hanem rassz stílusában, náló ugyanis senki nem rajzolt szexibben. Lee ki akart adni egy kartoonist cookbook, Képregényesek szakácskönyve című színezőkönyvet is, amelyet a National Cartoonist szasöti különböző rajzolóival készített volna, de ebből nem lett semmi. Aztán jött a Willy Lampkin. Ami Lee és Dende Carlo Bernie's Beat című vicces képregény indult egy rendőr az noha Lee ösztönei ellene szóltak, egy paneles, majd később több paneles csíkká fejlődött egy kisvárosi postásról, aki helyi eseményekről és hírességekről mondja a magáét. A Publishers Syndicate lelkesen támogatta, prospektusok és egyéb promóciós anyagok is készültek hozzá. Nevetni fogsz, imádni fogod, és a szívedbe zárod az embereket. William csodálatos világában. Áll az egyik prospektus borítóján. A szindikátus készített a csíkhoz egy sor hirdetést is, amelyet az újságok beilleszthettek bármelyik oldaluk szabad helyére. És legalább egy újság, a The Oklahoma City, Oklahoma and Times szervezett egy promóciós versenyt is, ki a legbarátságosabb postás címmel. Spoiler! két nyertes volt, az egyik egy száz dolláros megtakarítási kötvényt nyert, a másik két pár cipőt. A képregénység 1959. december 7-én debütált. A szindikátus... Men Behind Willy Lamkin, az emberek Willy Lampkin mögött című promóciós portrécikke tipikus kertvárosiként az ötvenes évek fáradhatatlanul felfelé törekvő ábrázolta Lít és Deckárlót. Az írás így idézett Lít: Ha a közönség szereti Willy Lampkin t az valószínűleg annak köszönhető, hogy megpróbálunk olyan vicces szituációkat írni, amelyeket az olvasó felismer. Mert ő maga is megtapasztal hasonlókat a mindennapi életben. Pár sorral később pedig gyerekkoromban én is tűzoltó, rendőr, cirkuszi akrobata, meg baseball sztár akartam lenni, vajabeli, úgyhogy természetesen író lettem. A portré ezzel a gondolattal zárul. Bár ma már kétség kívül kertvárosi ember, Stan még mindig némi büszkeséggel a hangjában teszi hozzá, hogy a csak nem kihalt tőzsgyökeres New Yorkiak válogatott csoportjába tartozik. Noha egykor több mint 50 újságban futott, amelyek közül sok egészen nagy piacot szolgált ki, a Willi Lampkin 1961. május 28-án 18 hónapos karriert követően megszűnt, részben a recesszió miatt, amelynek következtében az újságok visszavágták a képregény csíkos tartalmakat. Ahogy a Mrs. Lions Caps a Willy sikere is rövid életűnek bizonyult. Bár annak idején úgy tett, mintha élvezettel dolgozna a Mrs. Lyons Capson és a Willy Lamkinon, Lee évekkel később elismerte, hogy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A Willy egy városi zsaruról szólt volna. Elvittem egy újságszindikátushoz, amely azt akarta, hogy írja át a főszereplőt egy kisvárosi postássá. Gondoltam, ők biztosan jobban tudják, de a csík csak nagyjából egy évig húzta. Aztán egy nap azt mondtam, Lefogadom, hogy ha csinálnék valami cserkészes képregényt, azt megvennék. Meg is vették, úgyhogy kénytelen voltam olyan csíkot írni, amilyet nem is igazán akartam. Két képregény csíkjának lelövése után Lee Timeline Atlason kívüli figyelme a saját kiadású rövid vicckönyvek felé fordult, mint egy visszatérve ezzel az 1947-es Secrets Behind the Comics világához. Az 1961-es Golfers Anonymous, Anonym Golfosok és Blushing Blurps, Pirulós Dumák Lee Madison Publishing nevű cégének égisze alatt jelent meg. A Golfers Anonymous alcíme A Hilarious Look at Life on the Links, Frenetikus Bepillantás a Golfpályák Mindennapjaiba, Vicces Aláírásokkal ellátott rajzokat, Apple Dorn szerint Stan Goldberg munkáit és fényképeket tartalmazott. A Blushing Blurps alcíme A ribald Reader for the Bombivan, Bombivánok Bomb Kújon olvasókönyve, Mérsékelten pikáns fotókkal volt tele, köztük az utcai prostiként pózoló Joan Lee borítóképe, amelyekhez Lee szintén vicces kép aláírásokat kanyarított. Lee emlékiratai szerint ezek a könyvek jól fogytak, mindkettőből tízezer példányt adtak el, de sosem vette a fáradtságot, hogy utánnyomásokat rendeljen belőlük. Bizonyos tételek Lee Wyomingi egyetemen lévő archívumában arra utalnak, hogy dolgozott egy harmadik könyvön is, amelynek a My Own Executy Doodle Book, az én saját igazgatói rajzkönyvem, vagy talán az A First Reader of the Thoughtful Executive a gondos igazgató első olvasókönyve címet adta, és maga írta és rajzolta volna. A különböző rajzkönyvek üres lapokkal, amelyeken az olvasó elkészíthette a saját rajzait, nagy népszerűségnek örventek akkoriban, és Lee alig hanem ezt a divathullámot akarta meglovagolni. Apple Dorn szerint a könyv valamikor 1962-ben akár meg is jelenhetett, de mindeddig egyetlen példánynak sem sikerült a nyomára akadni. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján úgy tűnik, hogy a következő nagyjából tíz évben Lee minden nem képregényes munkája, így például az 1963-as fotóalapú humormagazin a You Sey nem mondod, és Goodman kiadóvállalatán belül maradt. Ettől függetlenül nem lenne különösebben meglepő, ha kiderülne, hogy Li szindikátusi és magánkiadói próbálkozásai ebben az időszakban is folytatódtak. Noha a Mendez archívumban felelhető papírok tanulsága szerint csak az 1970-es évek közepén tért vissza az eféle tevékenységekhez. Ami a képregények frontját illeti, az 1957 és 1961 közti időszakot ma a Marvel-kor előjátékaként emlegetjük. Bár akkoriban természetesen sem az érintettek, sem az olvasók, főként a Baby Boom generáció első hulláma nem tudhatták, mi készül éppen elszabadulni minden beharangozás nélkül, amit később bőséges beharangozással kompenzáltak. Noha maguk sem voltak tisztában vele, Lee és társai arra vártak, hogy a boomerek képregényes ízlése kifinomultá váljon annyira, hogy értékelni tudják azt az irányvonalat, amely felé a Time Lee öntudatlanul haladt. A baby boom nagyjából 1945-ben kezdődött, amikor a II. világháborúból hazatérő katonák családot alapítottak, és körülbelül 1964-ig tartott, csúcspontján 1957-ben több baba született, mint az amerikai történelem bármelyik korábbi évében. Miközben a Timely a túlélésért küzdött, a nationalnek meglehetősen jól ment a sora. Talán azért, mert sok konkurensük bezárta a kapuit, minden esetre nem volt gondjuk az üzlettel. A DC hazárdírozni kezdett a régi szuperhősei korszerűsített változataival, kezdve villámmal 1956-ban, és kockázatvállalásuk lassan, de biztosan kifizetődött. Julius Schwartz szerkesztő sikeresen újraindította villám zöld lámpás az atom és súlyomember sorozatait. 1959-re villám és zöld lámpás, Szupermennel, Batmennel és Wonderwomennel, akiknek a képregényei sosem szüntek meg, valamint az 1955-ben debutáló Marsbéli vadásszal együtt, egy csapatba állt Amerikai Igazságliga néven. A kezdeményezés óriási kereskedelmi sikert aratott. 1957-ben megkezdődött az űrverseny, és a Szovjetunió Sputnik nevű műholdja nagy meglepetésre megelőzte az Egyesült Államok Explorer 1 következő évi kilövését. Ahogy folytatódott a fegyverkezési verseny, mindenütt az atombombától való félelem uralta a hangulatot. Ekkor ütött be a recesszió is, amely súlyosbitotta Goodman terjesztési problémáit. Az Eisenhower kor optimizmusát összeroppantotta a félelem, hogy mindenki nagy buli a bármelyik pillanatban, erőszakosan is visszafordíthatatlanul véget érhet. 1959. október 2-án debütált Rod Sterling Alkonyzóna The Twilight Zone című tévésorozata, amelynek O. Henry jellegű rövid drámái Stanley-t is inspirálták. Úgy érezte az e történeteknek nagyszerűen állna a pennsylvániai születésű Steve Ditkorai stílusa. Noha a timely fantasy sci-fi képregényeire már akkoriban is jellemző volt a csavaros befejezés, köszönhetően pótól kezdve az EC horror képregényein át, az 1930-as évek rádióműsoraiig sok mindennek, az alkonyzóna, valamint az olyan drámaantológiák, mint az Alfred Hitchcock bemutatja, Alfred Hitchcock Presents, előkészítették a terepet az atlas iróniába csomagolt történeteinek. Lee és Ditko különösen nagymestereivé váltak a hátborzongató, öt oldalas amelyek a modern kor szorongásaira reflektáltak, stílusuk pedig az akkori időket tükrözte, ugyanakkor Ditko sajátos képi világa miatt korábbi évtizedeket is megidézett. Sok ilyen történet a későbbi elnevezésben márvel módszerrel készült. Először jött a gyors sztori megbeszélés, aztán a rajz, majd a dialógus, végül pedig a kihúzás és a színezés. Lee karrierje során sok vita forrását képezte ennek a módszernek a használata. Lee azonban még 1963 ban három évvel a legutóbbi terjesztési válság után sem tudott elég munkát adni válogatott rajzolói szűkkörének. Kirby, aki egy Jack Schiff szerkesztővel való jogi vitája után lényegében kigolyóztak a Nationalből, Joe Simon mellett talált munkát az Archie Comicsnál, ahol egykori partnerével kitalálta a lígy és a Strong közlegény nevű karaktereket. Ám Simon főnökei, akik a DC rajzolóinak szerintük elegánsabb stílusát akarták viszontlátni a saját kiadványaikban, olyan élesen kritizálták Körbi nyersebb technikáját, hogy frusztrációjában felmondott. Újságban futó képregény a skymasters Masters emiatt veszett össze Schiffel, aki az eladását intézte, végül beszüntették. Több pénzre volt szüksége, hogy eltartsa gyarapodó családját, Lee pedig megtette, amit tudott, hogy ellássa munkával. Ami titkót illeti, ő a Lee-nek végzett munkája közben továbbra is dolgozott a Connecticuti Chardon Még alacsonyabb bérért, mint a Timeline-nál. A Timely Atlas komiks továbbra is az aktuális trendeket követte. Mivel a Western nagy népszerűségnek örvendett a tévében és a moziban egyaránt, főleg azért, mert a Clint Eastwooddal készült Rawhide című 1959 őszén debütáló tévésorozat óriási sikert aratott, Lee és Kirby bemutatta a Timely egy régi Western karaktere, a nyersbőrkölyök új verzióját, az 1960 augusztusára dátumozott Rawhide Kid 17. számában, amely a számozás ellenére a sorozat első száma volt. Noha Kirby ekkor egy ideje már visszatért a timely és több történetet is rajzolt Lee-nek, ez volt az első közös munkájuk, ami egy már meglévő hős kalandjait folytatta. Csak nem egy évvel később az 1961 júliusára dátumozott Amazing Adventures első számában csodálatos kalandok, a Lee Kirby duó, aki húzóként dolgozó vitkóval, megpróbálkozott egy új szuperhősztorival, a mágikus témájú Dr. Drummal. Hogy Lee teljes forgatókönyveket írta a dr. Drumhoz, vagy ezt a munkát leri végezte a bátya rövid szinopszisai alapján, nem világos, de annyi bizonyos, hogy az első négy számot körbirajzolta. Noha végül elveszett a Marvel 1960-as évekbeli szuperhős forradalmának történet labirintusában, dr. Drum volt a cég első próbálkozása az akkori évek szuperhős piacán. Túl azon, hogy egyszerűen nem ütötte át az inger küszöböt, Drum korai elvetése és törlése a történelemből valószínűleg annak is köszönhető, hogy eredet története szerint fehér orvos, aki minden értelmes ok nélkül válik ázsiai mágussá, ami még 1961-ben is kínos húzásnak számított. Drum Tiszavirág életéhez talán az is hozzájárult, hogy sosem szerepelt a magazin borítóján. Bár ez meg arra utalhat, hogy az alkotóknak eleve nem volt nagy bizodalmuk a karakterben. Akárhogy is Drum kalandjainak első négy epizódját körbirajzolta, az ötödiket pedig az Amazing Adventures hatodik számában Paul Rainman. A hetedik részre a magazin címét megváltoztatták Amazing Adult Fantasy-re, és onnantól kizárólag a Lee Ditko duó alkonyzóna stílusú történeteit tartalmazta. Li úgy döntött, hogy kinevezi ezt a továbbra is antológiaként működő magazint a saját és a kedvenc rajzolói játszóterének, ahol elvileg kifinomultabb, érzsd, felnőttesebb történeteket mesélhetnek el, mint a piacon kapható egyéb képregényekben. A sorozat szlogenja így szólt, a magazin, amely tiszteli az intelligenciádat. Az olvasók figyelmével való játék részeként a 12. szám Something Fantastic, Valami Fantasztikus című sztoriában felbukkantak Lee és Ditko incselkedő verziói. Lee több műfajban is próbálkozott ilyen metafogásokkal. Rendszeresen beleírta magát és a rajzolót a képregénybe a sztori részeként. A Millie the modelben nem is egyszer. Gyakran a cég irodájának fiktív verzióját használva díszletnek, ahol a kreatív csapat képregények készítésével és a képregények bolondjaival, rajongóival és sztárjaival tölti a mindennapjait. A legtöbb képregénytől eltérően az Amazing Adult Fantasy-be került tartalomjegyzék, valamint voltak benne szerkesztői írói üzenetek is, amelyekben közvetlenül szólították meg az olvasót, és feltételeztek róla bizonyos szintű érettséget, vagyis azt, hogy valószínűleg nem tíz, hanem inkább tizenöt éves. Közben beköszöntöttek az 1960-as évek, és a világban egymást követték a kis és nagy változások. 1961 januárjában John F. Kennedy lett az Egyesült Államok elnöke. Első parancsnoki próbatétele a öböl áprilisi inváziója volt, amely kudarcba fulladt. Kennedy közben lassan, de biztosan fokozta az Egyesült Államok jelenlétét Vietnámban. Mindenkit felkészületlenül ért, hogy 1961. április 12-én a Szovjetunió fellőtte az űrbe az első embert, Yuri Gagarin astronautát, és biztonságba vissza is hozta a Földre. Tombolt az űrverseny, és az Egyesült Államok vesztésre állt. És mint egy demonstrációként, hogy a II. világháború még közel sem ért véget, és a képregényekben soha nem is fog, Izraelben a holokauszt során elkövetett barbár bűneiért bíróság elé állították a Mossad ügynökei által előző évben Buenos Aires-ben elfogott rangú náci háborús bűnöst Adolf eichmann akit 1962-ben ki is végeztek. A populáris kultúrában 1961 a New York Yankees két játékosa, Mickey Mantle és Roger Maris közti hazafutási versenyről szólt. Összel Meris megdöntötte Babe Ruth rekordját, de örök életében kísértették a teljesítményét beárnyékoló körülmények. Kilométerekre a Yankee Stadiumtól Greenwich Village kezdett felfigyelni egy Bob Dylan nevű fiatal falkénekesre. A mozikban olyan változatos filmek futottak, mint a West Side Story, az apád anyád ide jöjjön, The Parent Trap, vagy a tavaly Marienbadban, Leanne Derniere a Marienbad. Utóbbit Alan Rezné rendezte, aki később Lee közeli barátja lett. A Rowhide és a Have Will Travel című veszternek mellett olyan sorozatok arattak a tévében, mint a The Dick Van Dyke Show, a The Many Loves of Dobby Gillis és a 77 Sunset Strip. A Baby Boom éreztette a kulturális hatását és vásárló erejét. A képregények világában a kiadók kezdték felismerni, hogy van igény mélységgel és tartalommal rendelkező történetekre is. Superman képregényei például kezdtek egyfajta történelmi érzékenységet tükrözni. Az acélembernek számot kellett vetnie a tragikus tényel, hogy valóban ő a kriptonbolygó egyetlen túlélője. Ezzel korábban, mintha egyáltalán nem foglalkozott volna. Nagyjából ugyanekkor fedezte fel, hogy mégsem ő az egyetlen túlélő, de addigra kibújt a szög a zsákból. A szuperhős eposzoknak igenis lehet némi mélységük. A DC néhány képregénye, mint például a rak őrmester főszereplésével futó Our Army at War háborúzó seregünk főleg második világháborús történeteket mesélt el, ami nem véletlen. A és veteránjainak gyermekei szívesen olvastak olyan kalandokat, amelyeknek hősei, a saját szüleik idealizált változatai voltak. A DC 1960-as évek elején készült szuperhősös kalandjai szintén elfogadták, hogy a történelem megkerülhetetlen. A karakterek találkoztak saját háborúskori önmagukkal, akik egy föld kettő nevű párhuzamos világban éltek, és már őszülten ugyan, de még mindig rettenthetetlenül harcoltak a jó ügyért. A DC 1961-es úttörő képregénye a Flash of Two World, két világ villáma kapcsolatot létesített az aktuális villám és az 1940-es évekbeli elődje között, ez pedig olyan egyéb DC-s karakterek felélesztéséhez vezetett, akik még az olvasók szüleinek hősei voltak. A tíz évesek nosztalgikus érzésekkel tekintettek a születésük előtti képregényekre. Valami változóban volt, ami a DC-nél arra sarkalta az írókat, hogy mélyebb történetekkel álljanak elő. Talán a középkorú vállett alkotók és szerkesztők érettebbé vállása vezetett ehhez, vagy az olyan régebbi rajongók történelem iránti érzékenysége, mint Jerry Bales és Roy Thomas. Ahogyan sokan a DC szerkesztői és kreatív gárdájában ugye a timeline Atlasznál Stan Lee, 38 éves, és Jack Kirby, 43 éves, is második világháborús veterán volt. Lee az államokban szolgált és propaganda anyagokon dolgozott, Kirby pedig embertelen harcokban bet részt. Ők is érettebbek lettek, más szemmel nézték a világot. Arra készültek, hogy nagy hatású történeteket meséljenek el, és összetett érzelmeket ábrázoljanak. És arra is rájönnek, majd hogy szeretnék az élettapasztalataikat is továbbadni a következő generációnak. De ők nem a DC comics dolgoztak, hanem Martin Goodman név nélküli mindenféle újdonságtól idegenkedő termékvonalát vitték, amely nemrég majdnem megszűnt, és a túlélés érdekében következetes kockázatkerülésre rendezkedett be. Teljesen érthető tehát, hogy Lee és Kirby egyszerű történeteket készítettek a mozi és TV világában népszerű műfajok alapján. Körbi annyit rajzolt, amennyit csak tudott, és szinte minden munkáját ugyanattól a szerkesztőtől kapta, Stan lee -től. Lee olyan karriert épített fel magának, amelyben elég változatosság volt, hogy fenntartsa az érdeklődését, és amelyben nem egyetlen bevételi forrástól függött a megélhetése. Volt egy főállása, noha bonyolította a helyzetet, hogy egy rokonnak dolgozott, amelynek keretein belül annyi szabadúszó munkát vállalhatott, amennyit csak elbírt. Igaz, a közelmúltbeli események már megtanították rá, hogy az állása hosszú távon nem garantált. Li azonban tisztességesen, ha messze nem is szenzációsan, sikeres múltat tudhatott magáénak a szindikátusi képregénycsíkok területén is, meg egy ügynököt, aki hitt benne, így aztán bármikor előállhatott új csíkötletekkel. Szertet némi tapasztalatra a magánkiadásban is, e tapasztalatát pedig szintén bármikor kamatoztathatta, ha úgy alakulnak a dolgok. Hogy ez elképesztő karrier lett volna? Nem. De ahhoz képest, hogy mindössze pár évvel korábban majdnem munkanélkülivé vált, rossznak sem lehetett mondani. Szilárd alapokra építhette a terveit, és tudta, ha egyszer eldönti, pontosan mit is akar csinálni, számos lehetőség is kapcsolat majd a rendelkezésére. Ez pedig már csak azért is fontos volt, mert így vagy úgy, de végleg elhatározta, hogy kiszáll ebből a rohadt képregény bizniszből. Aztán 1961 elején Martin Goodman felvetette Stanley-nek, hogy a vállalat esetleg megint megpróbálkozhatna a szuperhősökkel.